Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah. wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله والأخوات معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحيمكم الله تعالى جميعا الحمد لله وشكر الله جل وعلا وبتوفيقه وإذنه pada pagi yang berbahagia ini Di Yaumul Ahad Pada tanggal 5 Rojab 1446 Hijriyah Atau bertepatan dengan 5 Januari 2025 Masehi di tempat yang mubarakah ini, di Masjid Min Masajidillah, yakni Masjid Pesantren Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, di kota Mamuju, di desa Tike, Sulawesi Barat. Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menganugerahkan, kepada kita berbagai nikmat, nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga barakah lofikum, sehingga senantiasa pula kita bersyukur kepadanya, jalla wala wa dengan dengan mewujudkan tahkiqul ubudiyyah lillahi jalla wala wa wahdah dengan mewujudkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala semata. Dan Meninggalkan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya Maka Kita bersyukur Kepadanya Jalla wa'ala Dengan nikmat-nikmat Yang tidak terhingga Yang Allah curahkan kepada kita semua Sehingga pada Pagi yang berbahagia ini Kita dapat kembali melanjutkan Kajian kita dari pembahasan selanjutnya setelah pembahasan zikru al-maut, maka pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah berpegang teguh di atas prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Maka insya'allahu ta'ala saya akan membacakan kepada Antum salah satu kitab kecil yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau usul-usul dakwah as-salafiyah ahlus sunnati wal jamaah na'am, yaitu kitab kecil yang dikarang oleh as-syiq Abdul Salam bin Barjas Rahimahullahu ta'ala Yang beliau Adalah salah seorang Alim dari Jajaran para ulama Yang meninggal di masa muda Yang umur beliau 38 tahun Meninggal dunia Rahimahullahu ta'ala beliau bermukim di Riau dan merupakan penuntut ilmu mujtahid bahkan dalam jajaran ulama yang dipuji oleh para ahli ilm dan beliau berguru dengan para ulama-ulama sunnah di zaman kita Naam seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh ibn Uthamin. Dan para masyayikh-masyayikh yang ma'ruf. Dari kalangan. Masyayikh hitah lus sunnati wal jamaah. Dan. Beliau. Dengan umur yang masih muda. Memiliki. Karangan yang banyak. Enam. Salah satu. Sekarangannya beliau yang singkat ini Yaitu usul da'wah salafiyah Yang beliau menyebutkan kurang lebih 10 asas atau prinsip Yang menjadi prinsip-prinsip sunnah dan prinsip dakwah as-sunnah as-salafiyah Dan memiliki kitab-kitab yang lain Juga beliau memiliki kitab daruratul ihtimam bis sunnanin nabawiyah daruratnya berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah demikian pula kitab Al-Hujajul Qawiyah fi anna wasailad da'wah tauqifiyah yaitu hujjah-hujjah yang kokoh di dalam menjelaskan bahawa wasilah-wasilah dakwah itu adalah tauqifiyah yakni harus di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Naam, kita tidak berdakwah dengan mengada-adakan cara tersendiri yang menyelisihi usul-usul sunnah. Sehingga kita terjatuh dalam bid'ah sebagaimana terjatuhnya para kelompok-kelompok hisbiyah. Naam. Beliau memiliki juga kitab Mu'amalah Ma'l-Hukam. Mu'amalah tul-Hukam. Bagaimana kita bermu'amalah kepada para penguasa. Kepada Umarau, Ulil Amr. Ulatul Umur para Sultan. Naam. Beliau juga Memiliki kitab bahkan terkait dengan jarah wa ta'adil. Ya. Terkait dengan ka'idah-ka'idah di dalam memahami ilmu jarah wa ta'adil. Barakalafikum dan kitab-kitab yang banyak. Dan tak beliau dari disertasi atau riset penelitian beliau. Beliau tak khusus dalam perkara Al-Qadha. Iaitu uh, mahkamah. Nah, beliau memiliki tak khusus keahlian di dalam perkara Qadha wal-Hukum. Ia terkait dengan uh, mahkamah. Qadhi, dalam memutuskan perkara-perkara manusia. Nah, yang dituntut padanya untuk berbuat adil. Sehingga tidak dipersaksikan Akan keilmuan beliau Rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Salam bin Barjas Bin Ali Abdul Karim Rahimahullahu Barakalafikum Jadi Saya langsung masuk kepada Inti pembahasan kita Naam jadi tidak perlu saya membacakan dari terjemah singkat beliau. Alhasil cukup kita menyampaikan secara global. InsyaAllah Ta'ala bisa membaca sendiri. Terkait dengan biografi beliau atau terjemah beliau secara singkat. Dari nama nasabnya, kelahirannya, tuntutannya terhadap ilmu, guru-gurunya kemudian jabatan-jabatan yang diberikan, karangan-karangannya, sampai meninggalnya rahimahullahu ta'ala. Naam, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimahkumullah. Sebagian, sebelum saya memulai, saya ingin tambih. Sebagian ikhwa, para penuntut ilmu asatidah, Sebagian mereka Tidak mau atau Seakan-akan fobi untuk membaca Kitab Ulama-ulama di zaman sekarang Ya Mereka Mau merujuk langsung ke kitab induk Ya Dalam berbagai masail Naam Barakalofikum Ya tentunya ini butuh dirinci ya ucapan seperti ini tidak mutlak kalau yang membaca seperti kita yang belum memahami dengan baik ya ilmunya belum meluas dan mendalam maka kita butuh perantara para ulama-ulama di zaman sekarang yang mengantarkan kita untuk mengetahui pemahaman yang benar dan penerapan yang benar terhadap kitab-kitab terdahulu. Ya, dari kitab para salaf, kitab warisan, baik dalam masalah akidah, masalah fiqhi, masalah ibadah, atau masalah tafsir, ya, atau masalah hadis dan seterusnya barakallahu fikum. Ya, kita butuh wasilah daripada ulama-ulama masyaih kita di zaman sekarang yang ma'ruf dengan sunnah yang gigih dalam membela dakwah sunnah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah butuh kepada mereka salah satunya adalah as-syiq Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah yang memiliki banyak kitab-kitab Alhamdulillah ya dan mendapatkan ujian dari Para ulama Para masyayikh. Naam Akan tetapi Allah mentakdirkan Dengan umur yang masih muda meninggal dunia Ya di umur 38 tahun Naam Dengan kecelakaan Ya Menabrak Ontah Ya yang menyeberang Beliau membawa kendaraan Qaddar Allah masyafal Ya semua adalah dengan uh, hikmah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah sehingga Saya kembali kepada ucapan tersebut Itu tidak mutlak Bahkan kadang-kadang kalau Orang yang langsung ke kitab induk bisa salah dalam memahaminya Dan belum bisa, belum mampu Maka dia butuh melalui wasilah para masyayikh Yang mungkin bahasanya lebih mudah Dan memahamkannya lebih mudah Ya Barakalofikum akan tetapi yang memiliki kemampuan Dari talabatul ilam mujtahidun Ya mereka mampu dan itu jelas lebih afdal Merujuk kepada kitab-kitab induk, Kitab-kitab turoth Ya Lalu menjelaskan uh, Pemahaman dan praktek tabbik yang benar Barakalofikum Namun Bukan berarti kita mencelah ya, Yang salah kalau Seperti saya misalnya dalam daurah seperti ini Membacakan kitab-kitab ulama yang di zaman sekarang Lalu disalahkan atau dikritik Itu keliru Ya yang mestinya sebaiknya masuk langsung kepada kitab-kitab induk. Nah barakahlah fikom maka saya memilih hal ini karena untuk tingkatan kita kita butuh ya dan kedua lebih mudah untuk memahaminya. Nah ikhwani wa akhwati bilah rahimana warahimakumullah sekarang pukul 11 kurang 7 menit. Nah insyaallah taala kita akan Uh, memulai dengan waktu ini Sampai Kurang lebih satu jam insyaAllah Berarti di 12 kurang lima menit InsyaAllah ta'ala Ya jika Memungkinkan kalau tidak memungkinkan Antum mengantuk atau Ya uh, Apa Loyo atau lemah Labas Kita istirahat lima atau sepuluh menit di tengah majelis enam apakah kelemahan itu dari saya pribadi ya apalagi suara saya yang uh, lemah ya tidak los enam suara saya sempit enam dan uh, itu kebiasaan ya kebiasaan mungkin lendir atau yang semisalnya <tuh> Walhasil suara saya tidak los ya sehingga terbatas sangat terbatas barakallahu fikum Nah, kelas kita memulai insyaallah taala sesuai dengan keadaan dan kondisi kita yang ada dan waktu barakallahu fikum maka kita memulai dari Usul saya bacakan langsung dari 10 usul Lalu kita masuk satu persatu dengan bisa melangkahi ya, Karena ini bukan susunan tertib Boleh kita memilih poin-poin yang mana yang kita dahulukan Nah, maka saya bacakan beliau Usul 10 usul yang beliau sebutkan dalam kitabnya Usul dakwah salafiyah ini Usul yang pertama adalah al-ihtimam wal-inayatu bitolab al-ilmi syar'i wa tafakku fid din. Iaitu bersemangat dan perhatian. Di dalam menuntut ilmu syar'i dan bertafakku fid din. Upaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu thani. Usul yang kedua adalah. Al-lihirsu ala tatbiki al-amali lil-islam. Bersemangat untuk mempraktekan, mengamalkan islam. Amalan-amalan saleh. Al-aslu thalith. Usul yang ketiga, da'wa ila Allah Ta'ala ala, ala basirah. Yaitu berdakwah di jalan Allah Ta'ala di atas ilmu, di atas basirah. Al-usul yang keempat, al bi aqidatis salaf, ilman wa amalan wa ta'liman. Yaitu berkomitmen perhatian terhadap akidah salaf baik dalam al-ilmu, amal dan ta'lim dakwah. Tarbiyah Naam beriktimam perhatian kepada Aqidah salaf ya memiliki perhatian yang besar kepada Aqidah salaf baik dalam ilmu amal dan ta'lim atau terbiah dakwah kemudian al aslul khamis usul yang kelima al ihtimam bis sunnati nabawiyah wal hirsu ala al amali biha wad da'wa wad da'wati ila dzalik yaitu bersemangat perhatian terhadap sunnah nabawiyah jadi yani semangat dan perhatian dalam menegakkan mengamalkan sunnah nabawiyah dan bersemangat untuk bermendakwakannya jadi yani punya perhatian dalam mengamalkan dan mendakwakannya enam terhadap sunnah nabi kita saw al aslus sadis usul yang keenam al irtibat bil wafiq bi ulamais sunnah Iaitu memiliki hubungan yang kuat terhadap ulama as-sunnah. Nah ini juga disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul Hafidahullah taala. Ya. Yang beliau sebutkan terkait dengan usul-usul as-salafiyah. Ya, usul-usul dakwah salafiyah di antaranya adalah memiliki hubungan yang erat dengan ulama sunnah. Kemudian al Allah S.W.T. usul yang ketujuh al-ebtiyad anil-hizbiyat wal-jama'atil-Islamiyyatil-Sirriyah, yaitu menjauhkan diri dari hizbiyah dan jamaah-jamaah Islam yang sirriyah, jamaah-jamaah yang terselubung, ya, yang sembunyi-sembunyi, yang memiliki aturan-aturan taumdim -aturan yang sembunyi-sembunyi barakah lavikom, maka ini dijauhi, karena itu merupakan kelompok hizbiyah. Al-Aṣlu Thāmin, usul yang kedelapan, iltizām Nabi mada lah alaihi kitab wa sunnah wa ajma' alaihi salaful Ummah fi mu'amalah tīāimatina wa hukkamina, yaitu berkomitmen di atas apa yang berada padanya, di atas apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, dan juga ijma' para salaful Ummah terkait dengan mu'amalah aīmatina wa hukkamina dalam bermu'amalah bersosial terhadap para pemimpin-pemimpin dan para hakim-hakim yakni para pemerintah, penguasa, sultan nah bagaimana bermuamalah dengan mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' para Salaf ini usul yang ke-8 Al-Asluh Tasi' usul yang ke-10 yang ke-9 ahli Munabadatu Ahlil Bida' wat -tahdiru, wat -tahdiru minhum man menjauhi ahlul bidah dan mentahdir mereka menjauhi ahlul bidah dan mentahdir mereka yakni memperingatkan umat dari mereka ahlul bidah al aslul ashir prinsip yang ke-10 yaitu iltizamuna bil kitabi was sunnati fi su wa ahwalina yaitu berkomitmen di atas al quran dan sunnah dalam seluruh urusan kita dalam seluruh keadaan kita Ya semuanya Tidak lepas dari Al-Quran Dan sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Baik Demikian Sepuluh usul yang Beliau Sebutkan rahimahullah ta'ala Terkait usul yang pertama Ini sudah sering kita bahas Bagaimana ihtimam dan perhatian Para salaf ya Terhadap Tolak ilmu syar'i dalam menuntut ilmu syariat dan semangat upaya untuk bertafakuk fitdin, ya memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, khususnya dalam perkara akidah, tawhid, lawannya adalah syirik. Kemudian dalam perkara sunnah, lawannya adalah bid'ah. Kemudian dalam perkara amalan-amalan soleh, yang lawannya adalah amalan-amalan maksiat, dosa-dosa maksiat, barakahul fikum dan seterusnya. Kita memiliki perhatian dengannya untuk memahami Syariatul Islam dengan menuntut ilmu, bermajelis ilmu seperti yang sedang kita lakukan saat ini, majelis ilmu, majelis ta'lim, bertafakkur din merupakan ya, upaya untuk memahami agama Allah dan ini adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang maruf di dalam ya, hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mansalah katori kon yaltami sufi ilman sahalal Allahulahubihi katori kon ilal jannah barangsiapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan untuk menuntut ilmu di dalamnya ta'ala belalum syar'i maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia memudahkan dia jalan pintas menuju syurga Allah Jalalawala. Nah maka Menuntut ilmu bertafakkur fi din adalah jalan pintas menuju syurga. Allah jalla jalaluh. Naam. Demikian. Ya, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat di -ayat dalam Al-Qur'an sangat banyak dan saya ingin menukilkan apa yang disebut, dinukilkan oleh penulis, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkait dengan usul yang pertama. Kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal An-nasu ila ta'allumil 'ilmi ahwajum minhum ila ta'ami wasyarabi li'anna ar-rajula la yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratayn wa hajatuhu ila al-'ilmi bi'adadi anfasih biha manusia dalam kebutuhan terhadap ilmu mereka lebih butuh daripada kepada makanan dan minuman karena seseorang butuh terhadap makanan dan minuman dalam sehari 2 sekali atau 2 kali Adapun kebutuhannya terhadap ilmu adalah kebutuhannya sejumlah nafasnya yang keluar masuk. Subhanallah, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah taala yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin 6 yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menukilkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. 6 disebutkan oleh Syekh yaitu pada jilid yang kedua halaman 470 dalam kitab Madari Salikin. Salikin itu secara singkat fikum, terkait dengan ya, pentingnya dan merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah apalagi di dalam dakwah mereka adalah semangat dalam menuntut ilmu dalam bertafaku fiddin dan mengetahui keutamaannya naam Kemudian wa hadirin azzakumullah prinsip yang kedua adalah al alhirsu ala tatbiki alamalil Islam yaitu semangat beramal ya semangat di dalam beramal naam karena ilmu tanpa amal seperti buah tanpa pohon la tafih tidak ada faidahnya naam jadi itu merupakan apa sifat daripada yahudi Ya, Berilmu tanpa Semangat untuk mengamalkannya Atau bahkan Dia punya ilmu tapi dia menyelisihi Ilmu tersebut dalam hal amalannya Maka ini sifat daripada Yahudi Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran dalam Suratul Fatihah. Fatiha Ini sudah jelas yaitu Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina namta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Ya Jalannya orang-orang, tunjukkan kepada kami Allah Jalan yang lurus syaratul mustaqim Jalannya orang-orang yang telah Beri nikmat atas mereka Bukan jalannya Al-Makdub Bukan jalannya yang dimurkai oleh Allah Bukan pula jalannya Ardha'al-Lil Yang disesatkan oleh Allah Al-Makdub, ditafsirkan sendiri Oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yaitu Yahudi Karena mereka berilmu dan tidak mengamalkan Ilmunya atau menyelisihi Ilmu mereka dengan amalan itu tadi itu Yahudi, Barakah Levikum. Maka jangan kita menyerupai mereka. Ya, ada pun yang sesat adalah yang beramal tapi tanpa ilmu. Itulah kaum Nasrani beramal tanpa ilmu. Ada pun ahlu Sunnati wal Jamaah mereka berilmu dan beramal. Ya, berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Nam, sehingga mereka keluar dari sifat al Maghduh. Dan juga keluar dari sifat adalim dan keluar pula dari sifat yang Allah sebutkan dalam suratul Jum'ah pada ayat yang kelima sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah Taala yaitu firman Allah Taala masyalul ladina humpilul Taurota thummalam yahmiluha kaththalil himariyahmilu asfarah biis masyalul kaum ladina kathzubu bi ayatillah la yahdil kaum adalimin permisalan orang-orang yang di hummilut tawrah yang dipikulkan kitab Taurat ثم lam yahmiluha kemudian mereka tidak memikulnya yakni tidak mengamalkannya dia pikul berarti dia membawa punya ilmu membawa ilmu tapi dia tidak mengamalkannya perbisalannya seperti apa kata Allah kamathalil himar seperti keledai himar yahmilu asfarah memikul memikul kitab-kitab besar di punggungnya akan tetapi tidak diamalkan. Punya ilmu tidak diamalkan. 6. Bisa mazalul qawmin ladina kazzabu biayatillah. Seburuk-buruk permisalan kaum. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah SWT. Dan Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang dolim. Kepada kaum yang dolim. Permisalan yang buruk barakalafikum. Iaitu seperti himar. dipermisalkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang Memiliki ilmu tapi tidak punya semangat amal. Nah, ada pun prinsip yang ketiga, Aywal Ikhwat Wal Akwat Hafidhaniyaullahu Aiyakum, yaitu ad-dawatulillahillah Taala Ala Basiroh. Ini sudah jelas. Wajibnya kita berdakwah di jalan Allah Taala di atas Basiroh. Setelah ilmu, amal, kemudian kita dakwah. beramar maruf, nahi mungkar. Dakwah setelah ilmu dan amal. Pada posisi yang ketiga setelah ilmu dan amal. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam suratul asr. Wal asr innal insana lafi khusar. Illalladzina amanu wa amilu salihat wa tawassu bil haq. Wa tawassu bil ya Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman selalu digandengkan dengan ilmu. ya Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Orang-orang yang berilmu, yarfaillallahu amanu minkum waladinā utul ilma derajat. Selalu dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu dan iman. Allah mengangkat derajatnya orang-orang diantara kalian, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang, yang beramal soleh, ya dengan beberapa derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan beramal soleh, ya sehingga al iman selalu Digandengkan dengan apa? Al-ilmu Tidak mungkin seorang beriman Kalau tidak dilandasi dengan ilmu Keimanan tersebut Terbangun di atas ilmu Maka Semua merugi kecuali orang yang berilmu Beriman dan berilmu Yang kedua beramal soleh Yang ketiga Yaitu mendakwakannya Salimuwasiatkan pada kebenaran Yang tidak Amar ma'ruf nahi Ya Atau ta'lim tarbiah Nah, ya sambil masjid beri nama sesuai apa yang, ku, yang kita inginkan. Walhasil adalah dakwah ilallah amar maruf nai mungkar terbia atau taklim itu adalah perkara yang wajib setelah ilmu dan amal. Ya, wajib berdakwah di atas basiroh. Karena kalau berdakwah tanpa ilmu maka ini merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Merusaknya apa? lebih banyak daripada memperbaikinya barakallahu oleh karena itu adda'wa ila Allah wajib di atas basirah sebagaimana hal ini dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf pada ayat ke-108 dan ini kebanyakan kita semua sering mendengarkan bahkan telah menghafalkannya kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. ana wa manittabani Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila aku berdakwah di jalan Allah ala basirah. Di atas basirah, di atas ilmu. Di atas cahaya Allah subhanahu wa taala. Saya kata rasulullah saya wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Allah perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan demikian. Bahawa beliau itu berdakwah di atas apa? Ilmu. Beliau dan orang-orang yang mengikutinya harus, ya, bukan para nabi saja. Ya, tetapi orang-orang yang mengikuti para nabi. Jadi para duat ilah Allah, dia wajib memiliki ilmu, berdakwah di atas ilmu, Al Quran dan Sunnah nabinya nya, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman dan praktek para salaf. Ya dari kalangan para sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, kemudian tabi tabi'in, manusia yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis as-sahihin dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Nah, maka demikian yang kawan-fidin. <tuh> Baik, dan dalam hal ini perlu kita menyinggung pula yaitu berdakwah tanpa ilmu, bahayanya berdakwah tanpa ilmu. Naam. Ya, secara umum berbahayanya berbicara tanpa ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak dakwah formal seperti ini, berbicara dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang lain non-formal, berdiskusi, diharamkan berdiskusi berbicara tanpa ilmu. Naam, tadi itu mendapatkan ancaman yang berat. Ya. Yang sering kita ulang-ulangi di dalam firman Allah taala, kul innamah harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha dalam suratul Araf. Kul innamah harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma bathan wal itsma wal baghy bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzir bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ta Katakan hanyalah Robku mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, ma'lo harominha wa ma Yang tersembunyi atau yang nampak dari perbuatan keji diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-itham dan diharamkan pula perbuatan dosa, ya disebutkan dalam sebagian tafsir al-itham adalah zina dan yang semisalnya, ya kemudian diharamkan pula al-bagiyu perbuatan bagiyu ini suka membuat kericuhan, kekacauan di tengah-tengah manusia. Ya, sehingga merusak keamanan. Ah ini al baghyu, diharamkan, lebih bahkan ini lebih dahsyat daripada yang pertama dan kedua. Ya. Karena dia merusak umum, banyak orang. Ya, al al al fawahish, al itsm, al baghyu dan yang keempat, wa antu syiriku billahi ma lam sultana, engkau berbuat syirik. Syirik lebih berat dari tiga ini lebih berat dari fawahish dari al-aisam dari al-baghyu ya yaitu syirik yang keempat yang kelima wa antakulu ala allahi ma ta'lamun engkau berkata terhadap agama Allah sesuatu terhadap Allah sesuatu yang engkau tidak punya ilmu dengannya ya, al-imam ibnu al qayyim rahimahullah menjelaskan Bahawa ayat ini menunjukkan tertib ya al-aisam urutan dosa yang Terbesar berkatakan dalam agama Allah tanpa ilmu. Padahal dosa yang paling besar itu syirik. Tidak ada di atasnya. Ternyata ayat ini ada lagi di atasnya yang kelima. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah demikian pula Imam Ibn Khathir dalam tafsirnya rahimahullah mengatakan bahwa karena mengapa Allah menyebutkan yang kelima ini? Karena semua dosa yang empat ini sumbernya dari kejahilan, dari kejahilan. Tidak adanya ilmu. Tanpa ilmu. Seseorang jatuh ke dalam fawahis. Jatuh ke dalam isim. Jatuh ke dalam al Jatuh ke dalam asyirkum billah. Maka ini menunjukkan bahayanya. Ya berkata tanpa ilmu di dalam. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Demikian ikhwanifidin azakumullah. Tahib. Di sini beliau menukilkan ucapan Al-Alamah Abdurrahman ibni Qasim, rahimahullah Taala, dalam catatan kaki terhadap Kitab Tuhid. Ya, kata beliau Abdurrahman ibni Qasim, rahimahullah, walau budalid dakwati Allah min syar'tain, wajib dalam berdakwah di jalan Allah dua syarat. Antakuna khalis sultanlu syarat yang pertama hendalah ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Yang kedua wan takuna with khasun nati Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini masih satu syarat yang pertama ikhlas dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakuna dai aqifan bima yedu ileih. Dan yang kedua adalah hendaklah dai itu memiliki pengetahuan ilmu terhadap apa yang dia dakwakan. Ini dua syarat kata beliau Al Imam Abdurrahman ibni Qasim rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan fa'in akhalla bil awal kana musyrikan. Kalau syarat yang pertama hilang maka dia menjadi orang yang musyrik. yakni tidak ada keikhlasan. Lawannya ikhlas adalah syirik. Naam. Wa in akhalla bisari kana mubtadi'an. Kalau syarat yang kedua hilang yakni mengikuti sunnah Rasulullah, <tik> maka <tik> dia menjadi ahlul bid'ah, menjadi mubtadi'. Naam. Ya. Maksudnya syarat yang pertama tadi adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syarat ikhlas hilang berarti akan jatuh ke dalam syirik. Kalau syarat mengikuti sunnah hilang berarti jatuh ke dalam bidah. Naam. Kemudian syarat yang kedua yang harus dalam dakwah ila Allah adalah berilmu terhadap apa yang dia dakwakan Naam. Disebutkan hal ini dalam hasiah Kitabut Tauhid pada halaman 55. Demikian ikhwan fillah azzakumullah selanjutnya al-aslur rabi'. Prinsip yang keempat adalah al-ihtimam bi aqidatis salaf ilman wa amalan wa ta'liman kita memiliki perhatian terhadap akidah salaf baik dalam ilmu amal dan ta'lim artinya apa kita semua dituntut untuk semangat ya terutama dalam memahami akidah salaf bagaimana kitabnya para salafuna salih ya dari para sahabat tabi'in tabi' tabi'in generasi yang terbaik ini yang dalam bukhari muslim dari hadis Abu Abdurrahman bin Mas'ud disebutkan oleh Nabi sallallahu khairun nasi qarni itu malazina yalunum tsum malazina yaludahum ini manusia terbaik sahabat tabi'in tabi tabi'i bagaimana akidahnya mereka kita harus punya ihtimam perhatian bagaimana ilmu akidah mereka ya bagaimana dalam mengamalkan dan mempraktikkannya dan bagaimana dalam mendakwakannya mentaklimkannya nah barakallahu fikum maka ini penting, yaitu Al-aham fal-aham Yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya dan seterusnya Dan yang paling terpentingnya adalah Bagaimana menjelaskan akidah tauhid Akidah Islam yang benar Jangan sampai Ada diantara kita Tetangga kita jatuh dalam syirik Tetangga kita jatuh dalam syirik Teman kita sudah setahun dua tahun mengenal dakwah Masih jatuh dalam syirik Abadan, berarti anda tidak berdakwah. Berarti anda kholal, cacat dalam berda'wah. Atau tidak memahami cara da'wah yang benar. Nah. ya, Aib. ya, Sebagian ikhwah, 10 tahun, 20 tahun berda'wah. Ustaz, di satu tempat. Ketika kita datang berkunjung di tempat tersebut, ikhwah itu bertanya, Ustaz, apa itu ikhwanul muslimin? Apa itu sururi? Di zaman sekarang yang saya maksud. Miskin. Kalian sudah 10 tahun mengenal dakwah sunnah dan duduk di majlisnya seorang ustaz yang mengaku sebagai alus sunnah kalian tidak paham tentang Ikhwanul Muslimin, tentang Khawarij, tidak paham tentang apa yang didakwahkan oleh ustazmu. Nah, subhanallah, ini yang diistilahkan oleh Syekh Abdul Aziz Al Burai hafizhahullah dalam salah satu kaset beliau ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu beliau dikaset itu dan itu di, di posting di grup, Silakan antum dengarkan nidaun ajilun ya nudujan ilmiyan wadha'fan manhajian nah, yaitu ada kalangan para penuntut ilmu salafiyin al-sunnah, beliau berbicara di yaman ya, ini itu di yaman yaitu punya kematangan ilmu, nudujan ilmiyan punya kematangan ilmu Namun dha'fan manhajian, lemah manhajnya. Lemah manhaj. Ya. Lalu beliau mencontohkan sebagian mereka berda'wah dengan mengkhususkan tazkiyatun nufus. Ah, akhlak, pensucian jiwa, ter seterusnya, seterusnya. Sakan akan dia ini seperti Jamaahut Tabligh kata beliau. dicocokkan seperti Jamaahut Tabligh. Maksudnya apa? Dia berdakwah tapi Orang-orang yang didakwai Jatuh dalam berbagai penyimpangan Jatuh penyimpangannya jamaah tablik Jatuh penyimpangannya khawarij Jatuh penyimpangannya hisbiah Karena Tidak diajarkan Ya, Bahkan jatuh dalam sebagian kesyirikan Naudzubillah Padahal dia bertetangga dengan Orang tersebut Miskin Aina antam Aina al mana kecemburuan terhadap akidatul tauhid, Kecemburuan terhadap sunnah. Tetangga anda, teman anda. Tidak memahami akidat yang benar. Masih jatuh dalam syirik. Masih jatuh dalam perdukunan. Masih jatuh dalam keyakinan kurofat. Teman anda, tetangga anda. Tidak pernah ada dakwah kecuali sekedar berkawan saja bermain, bertertawa, bercanda subhanallah ini pentingnya apa? prinsip ini Ihtimam dengan akidatul salam ilman, wa amalan wa dakwa, wa ta'liman dalam hal ilmu dalam hal amal kita amalkan dan dalam hal dakwah kita dakwakan kalau kita sudah berupaya sudah kita tegakkan itu hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kita lepas Tapi kalau berbahasa basi saja Tidak pernah anda menasihatinya Lalu orang itu jatuh ke dalam syirik Ini namanya berteman bukan kerana Allah Nah Berteman karena dunia Ada tendensi yang lain Bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kecuali sekali lagi kalau dia dalam proses ya dia telah mendawainya dan proses belum menerima lemah lembut diulangi lagi dan seterusnya sabar tahammul dia melihat masih mungkin ya untuk disabari disabari sampai pada puncaknya misalnya dia mendawai orang lain memberi madarat ya lalu setelah itu ditahdir Ya. Tapi kalau dia awam Butuh waktu setahun dua tahun Pelan-pelan dinasihati Itu namanya proses dakwah Itu kebaikan Tidak terburu-buru Kemudian langsung ditahdir Langsung dijauhkan dari Ya eh, Lingkungan Tidak Tetapi bukan juga berarti Berlambat-lambat ya Tidak ada giro kecemburuan Bukan juga terburu-buru Ya, tetapi al-ussuda wasata di pertengahan. Naam. Para hadis Al-Qarifin ini penting ya dan subhanallah ketika saya mendengarkan kaset ya, seorang seorang syekh kita di Yaman Syekh Abdul Aziz Al-Burai hafizallahu wa iyah beliau menyampaikan hal tersebut. Subhanallah. Naam bahwa di sana ada Ya di kalangan Salafiyin, Nuru dan Ilmijian wadauf an manhajiyah. ilmunya matang, ilmunya kuat. Ya mereka Salafiyin tetapi lemah manhajnya. Nah, ini penting. Nah, lemah manhajnya, ya ni karena tidak punya perhatian untuk tidak punya ihtimam di dalam menjelaskan. Padahal di masa-masa fitnah ini lebih utama untuk dijelaskan karena semakin banyaknya subhat. Ya sebagian mereka mengatakan oh itu bukan lagi di zamannya sekarang itu dulu di zamannya Imam Ahmad ibnu Taimiyah Subhanallah abad pun sekarang bukan lagi zamannya. Nah, ini dakwanya Hizbiyun yang suka mudahun nabi salafiyah yang mengaku ngaku dengan dakwah salafiyah yang muncul di media-media di TV di YouTube di mana sebagainya menyebut nyebut sunnah sunnah sunnah tapi mereka dalam jaringan hizbiyah ya yang Barakalofikum tidak memiliki timam terhadap akidahus salaf dalam hal ilmu, amal, tarbiyah dalam hal tatbiq ta'lim. Naam. Ya, sehingga mereka hanya yang penting sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu, fikih dibacakan fikih. Ah, uh, ada Walaupun kitab akidah dibacakan tapi antum tidak memberi contoh praktek di lapangan ya bahwa akidah Ahlussunnah ini lawannya adalah ini dalam asma wa sifat ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Jabriyah, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Asy'ariyah dan sebagainya dari kelompok-kelompok dijelaskan dan itu disebutkan para ulama dalam tata cara dakwah mereka dan karya tulis mereka dicontohkan begitu pula dalam menjelaskan sunnah dicontohkan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam, dari sunnah dan menjadi bid'ah kelompok ini ini dan ini bahkan disebut tokoh-tokohnya dan disandarkan kelompok itu kepada tokoh tersebut jamiyah jami' shafwan ya iya kan nah bar kalafikom hampir semua ya kaderia yang menolak takdir Kadang di, di, di, di, di, disandarkan dengan pemahamannya, ya. Kadang disandarkan dengan orangnya. Nah, kalau di zaman sekarang beliau menyebutkan sururiya, Muhammad surur Zainal Abidin, ya kan? Kalau turrofi, turrofiin kepada lembaganya, iya utrof. Jadi, bisa disandarkan dengan pemahaman lembaganya atau lembaganya, bisa disandarkan dengan orangnya. Kadang, seperti itu barakah levikom. Ya. 6. Nah. Sehingga masyih heran. Datang seorang penuntut ilmu bertanya tentang Sururiya. Sementara dia sudah 10 tahun, ya. Berdakwah dia tidak tahu Sururiya. Isyhadah. E Syekh heran. Ha. Di zaman kita sekarang, sebagian dai yang mengaku sunnah ini tadi mengatakan, tidak perlu diajarkan tentang Sururi, tentang pemahaman turafiyyin. Ya. Ajarkan saja ilmu Subhanallah Ternyata dia mengajarkan ilmu Jatuh di dalam Jaringan Sururia, Jatuh dalam jaringan haddadiya Haddadiya pengikut Mahmud Ibn... Mahmud al-Haddad Al-Misri nah, Kenapa? Karena walaupun dia diajarkan ilmu Tapi tidak diberi contoh dan tatbik Yang benar Sehingga dia dengan mudah terjatuh dalam berbagai syubat Jaringan-jaringan syubat dari kelompok-kelompok hizbiyah. Nah, jadi itu ucapan yang tidak benar, subhat, ya. Nah, subhatnya mereka ini tadi yang mudda'una bis salafiyah. yang mengaku-ngaku, ya, bahwa mereka itu berdakwah dengan dakwah salafiyah. Nauzubillah. Nah, ya, mereka meremehkan. Lihat antum di YouTube-YouTube mereka, mereka meremehkan hal ini. Ini pecah-pecah, cuman masalah Yahuturah, cuman masalah Sururiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Berarti anda Tidak secara langsung menuduh Rasulullah SAW Para sahabat pecah dengan khawarij Cuma masalah khawarij Mereka ahli ibadah Ahli sawm, ahli puasa ha. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Mereka kilabun nar Anjing-anjingnya neraka nah. Rasulullah SAW mereka mengat Rasulullah mengatakan Tentang mereka Yang merukuna minad din Yang merukus sahmu minar remiah mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Khawarij. Siapa Ibnu Muljim? Ha? Siapa? Uh, siapa namanya Abdurrahman? Zul Khuwaysirah. Ha? Siapa dia? Temannya Ibnu Abbas atau muridnya sahabat Ibnu Abbas. Jadi khawarij. Subhanallah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, anjing-anjingnya neraka atau keluar dari anak panah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya ditahdir dengan keras. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang melenceng dari prinsip-prinsip Sunnah, prinsip-prinsip usul-usul Sunnah. Yaitu seperti Memerangi penguasa Mengkafirkan penguasa Pemaman khawarij Mencela-cela para penguasa ha, Di zaman sekarang banyak sekali ini Kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku sebagai dakwah salafiyah dai-dai di media-media Dia adalah mengajarkan kitab sunnah, kitab tauhid, Menyebut-nyebut syibim bas Menyebut syekh mukbil, syekh rabi Terkadang mereka sebutkan yang pada hakikatnya mereka benci kepada syekh Mukbil, kepada syekh Rabi ya, orang-orang Hizbiah ini paling benci dengan dua syekh ini di zaman sekarang Nah, sehingga mereka hanya mau menyebutkan siapa syekh Bin Bas, syekh Ibn Uthamin syekh Mukbil, uh, syekh Al-Albani, itu saja yang disebutkan ya. untuk membuat pengkaburan dan subhat di tengah-tengah umat sehingga umat nanti menyangka orang-orang yang baru ta'lim atau yang ta'lim di salafi tapi ustadznya tidak pernah menjelaskan ya, mencontohkan praktek-praktek ya, percontohan-percontohan dan menukilkan dari ulama tentang uh, hisbiah-hisbiah di zaman sekarang tidak pernah disebutkan akhirnya dia pun gampang sekali mengikuti ta'limnya orang-orang ini tadi yang bermuluran subhat ya, akhirnya terkenal lagi subhatnya sedikit-sedikit terkena subhatnya ketemu lagi dengan teman, diskusi oh, sudah berbeda, sudah pemikirannya lain lagi ada lagi subhat ya, karena dia suka mendengar-dengarkan dari da'i hisbiya walaupun dia mengaku sebagai ahlus sunnah, barakallahu hikm maka, ini hal yang sangat penting ya, untuk kita memiliki ihtimam terhadap salaf ilmu amalan dan takliman dakwah, ya bagaimana para salaf di dalam mereka berdakwah ilallah khususnya dalam perkara akidah, ya perkara tohid, perkara sunnah dan seterusnya barakah lebih kom. ini usul yang keempat. yaitu ihtimam bi aqidatis salafi ilman wa amalan wa ta'liman ya kemudian beliau di akhir ya menyinggung sedikit terkait dengan orang-orang yang tidak punya ihtimam terhadap perkara akidah ya dan lawannya adalah perkara syirik nah beliau menukilkan ucapan Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullah al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala berkata Waman Yaman syirik abad Ibrahim alaihissalam. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, abul anbiya bapaknya para nabi, beliau sangat ihtimam dengan akidah dan sangat takut dengan syirik. Ya, dalam firman Allah Taala wajinubani, wajinubani, wabaniya anak budalasunam. Ya, perhatikan cara membacanya. Wajah wajanubani wabadiyah anak budal asnab. jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku untuk kami beribadah kepada patung-patung kesirikan kesirikan. Subhanallah. Ya, beliau sebagai ambul ambia takut, meminta kepada Allah semoga dijauhkan dari apa menyembah patung-patung berhala-berhala kesirikan dan beliau juga berdoa untuk anak keturunannya. Ya, maka siapa yang merasa aman dari kesirikan setelah Nabi Ibrahim Alaihissalam? Subhanallah. Apalagi di zaman kita sekarang, ya, yang fitnah banyak, perkembangan atau yang sedikit-sedikit jatuh ke dalam ria ujub sumah itu sangat gampang dan mudah. Ya, melalui media, orang berbicara dilihat gambarnya, retorikanya bagus, banyak pengikutnya sangat mudah untuk ditimpa dengan ria, ujub, sum'ah merupakan syirkum billah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala naam maka lebih-lebih lagi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak aman dari syirik bagaimana dengan kita naam ya, sehingga kita harus memiliki ihtimam dalam perkara akidah ini perhatian khusus barakalofikum untuk memahami akidah yang benar ya, tawhid yang benar dari tiga jenis tawhid apa itu tohid uluhiyah Apa itu tohid rububiyah Apa itu tohid asma'u wa sifat Bagaimana kaidah-kaidah dalam asma' wa sifat Bagaimana kita beribadah kepada Allah Melalui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa dengannya Demikian pula Melalui sifat-sifat Allah Bagaimana kaidah-kaidahnya Itu penting Ya Untuk diajarkan kepada umat Agar mereka faham Dan selamat dari Kelompok-kelompok yang menyimpang dari perkara tawheed uluhiyah. Atau bahkan tawheed rububiyah. Dan lebih-lebih dalam tawheed asma wa sifat. Nah. Kemudian ikhwanifidin azakumullah. Usul yang kelima adalah. Ihtimam bis sunnatin nabawiyah. Wal hirsu ala alamali biha. Wadda'wati ila dhalik. Iaitu bersemangat. Terhadap sunnah nabawiyah. Dan perhatian dengannya. Dan semangat untuk mengamalkannya. Dan mendakwakannya. Jadi tadi dalam perkara akidah. Sekarang dalam perkara sunnah nabawiyah. Aqidah Tauhid. ya. Setelah itu sunnah. Tauhid lawannya syirik. Sunnah lawannya apa? Bidah. Ini dua hal yang suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah. Melainkan melalui memenuhi dua syarat. Dan ini yang terkandung dari kalimat syahadatain. La ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah. La ilaha illallah mengandung syarat yang pertama itu ikhlas. Ya, Seluruh amalan, ibadah apa saja. Ilmu, amal, dakwah dan semuanya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia murni mengharapkan pahala dan perjumpaan semata dari Allah subhanahu wa ta'ala nah jazakumul khairan yang kedua ya dan lawannya tauhid akidah ini adalah syirik dikurangi saja ya. biar nomor satu ya yang berikutnya adalah syarat amal yang kedua syarat diterimanya amalan ibadah yang kedua adalah menyencocoki sunnah Rasulullah SAW lawannya adalah bid'ah ah. nah, sehingga amalan ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai dia memenuhi dua syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah iaitu ikhlas dan mengikuti Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita harus memiliki perhatian khusus darinya. Perkara akidah dan perkara Sunnah, ya kita harus perhatian khusus. Nam dalam berilmu dengannya, dalam mengamalkannya dan dalam mendakwakannya. Nam dan terkait dengan Sunnah ini juga sangat sering kita mendengarkannya. Barakalawwikum. 6 nah. Iya, <tuh> beliau menukilkan di sini. Jadi saya ringkas barakallahu fiikum karena waktu yang terbatas ya, mudah-mudahan bisa kita uh, menyelesaikannya secara global, secara singkat. Dari 10 usul ini, 6 nah, kita baru di usul yang kelima 5 nah, 6.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 apa itu? قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهِ Katakan... wahai Muhammad... Katakan pada mereka ini... Manusia... Jika kalian mengaku cinta kepada Allah... Maka ikuti aku... Ikuti Rasulullah SAW... Maksudnya ikuti sunnahnya... Ya... Maka Allah akan mencintai kalian... Dan Allah akan mengampuni dosa kalian... Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang... Berarti syarat apa? Syarat kecintaan Allah... Adalah mengikuti sunnah... Rasulullah SAW... Berarti siapa yang mengaku cinta kepada Allah... Tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak semangat dalam menegakkan sunnah sunnah Rasulullah, bahkan melecehkannya, meremehkannya, maka dia tidak akan mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, al Imam Hasan Al Basir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, Jā alaillāhu ala mā tahubbihi yāhum ittibāʿu sunnatī rasulīhi sallallāhu sallam. Ya Allah Taala menjadikan tanda kecintaannya kepada hamba-hambanya. Adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ucapan Imam Hasan Al-Basri. Yang dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai. Di dalam kitab Iqtikot Ahlu Sunnati Wal Jamaah. Yang ini pada Juz yang pertama halaman 70. Dicetakan Daru Tayyibah. Nah. Demikian Ikhwan Fidin Azzaqumullah. Usul yang kelima. yaitu bersemangat dan perhatian khusus terhadap sunnah-sunnah Nabi kita. Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sunnah di sini. Jangan dipahami mustahab. Maksudnya hukum, hukum mustahab. Hukum mustahab itu kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksudkan sunnah. tapi yang dimaksudkan sunnah adalah Islam. Islam huwa sunnah. As-sunnahial Islam. Sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahar rahimahullah. Semua perkara Islam. Ya. Jangan diremehkan. Apakah dalilnya dari Al-Qur'an atau dalilnya dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, jangan diremehkan. Sunnah wajib kita perhatikan dan kita tegakkan. Dan hukumnya bisa wajib sunnah meninggalkannya berdosa. Seperti mengangkat celana di atas mata kaki, memelihara jenggot. Wajib yang meninggalkannya berdosa. Ya, bahkan terkait dengan mata kaki itu dosa besar. Karena ada ancamannya dengan neraka. Yaitu yang menurunkan celananya Menutup mata kakinya Dan tidak boleh kita mengatakan itu kecuali yang sombong Memang ada sebagian ulama Dan itu zallah Ketergelinciran para kalafikum pendapat yang lemah Ya, Dan yang kuat adalah Justru dengan menurunkan celana itu Itulah kesombongan nah, Yang tidak sombong adalah kalau Seperti Abu Bakar al Dalam hadis yang perutnya Sempit diikat rusak kadang lepas Ikatannya turun Ya, itu bukan sombong namanya. Sudah bersungguh-sungguh untuk menjaganya, namun kadang-kadang, ya barakalafikum. Maka ini juga sunnah, tapi wajib hukumnya, ya. Dan dan dalam perkara-perkara yang lain, ya barakalafikum. Perkara solat, bagaimana sunnahnya Rasulullah solat, ya al-fatihah dibaca dan rukun solat. Kata Nabi saw. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak ada salat baginya. Aman lam al kitab apa la salat al-man lam lam yaqra kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca. Adakah dalam Al-Qur'an tidak ada. Itu sunnah Rasulullah. Tapi hukumnya apa? Wajib, rukunnya salat. Siapa yang tidak membaca dalam salat tidak sah salatnya. Itu sunnahnya Rasulullah. Faham tum? Naam. Jadi jangan disalahpahami kata sunnah di sini maksudnya adalah syariatul Islam. Ya. Nah Kemudian prinsip yang keenam itu irtibat al bi ulama sunnah adanya hubungan yang erat terhadap ulama sunnah ya prinsip al sunnah harus dia memiliki hubungan yang erat terhadap sun terhadap ulama sunnah ya itu tadi karena mereka wasilah yang memahamkan kita ya pemahaman Islam yang benar bagaimana memahami Al Quran dan sunnah memahami ucapan-ucapan uh, para salaf dari para sahabat tabiin Ya, tabi-tabiin dan seterusnya melalui ulama-ulama dari generasi generasi, ya estafed secara estafed. Karena itu memang dijelaskan oleh Rasulullah. Islam ini mata rantai, estafed. Layluha kana hariyah, layaziqwa na ilahali. Malamnya sama dengan siangnya. Tidaklah tergelincir orang yang tergelincir kecuali akan binasa. Kenapa? Karena mata rantai Islam jelas dari zaman Rasulullah para sahabatnya, tabiin, tabi-tabiin dan sampai hari kita ini dan sampai hilelul kiamat. Berarti Islam ini secara istifad. Ya, yang Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, yahmilu hadzal ilm dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafil uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalul mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan memikul amanah ilmu ini, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dari setiap generasi, orang-orang yang adilnya, orang-orang adilnya para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang yang adil. Ya. Bagaimana tugas mereka? Ya, tiga, kata Rasulullah sallam. Ya, yanfuna an tahrifal ghalib. Meniadakan penyelewengan orang-orang yang berlebihan, membantah, meluruskan. Apa? Menjelaskan penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Wa jahilin, meluruskan penafsiran orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang salah dalam menafsirkan, berbicara tanpa ilmu, maka diluruskan. Itu tugasnya para da'i-da'i tersebut. Ya, wantihalal mu betulin dan membantah kebatilan orang-orang yang membuat kebatilan. Ini tiga tugas ciri khasnya ciri utama dari ulama-ulama sunnah. Nah, maka mereka adalah mata rantai Islam, stafed yang wajib kita punya hubungan dengan mereka sehingga kita benar dalam menerapkan ya Islam, Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, yang tentunya para kalafikum dijelaskan oleh para imam, ulama ahlu sunnah. Ya, karena ini sebagian ada syubhat. Perlu kita tahu dalam membantah syubhat, ya, yang penting ada ulama'nya Nah, dalam perselisihan apa saja, selama ada ulama, maka boleh silakan Anda memilih. Ini ucapan batil, ya. Ucapan berbahaya. Nah. Dan ini Berbahaya dari sebagian da'i yang dikenal dengan da'i sunnah. Melebelkan sunnah. Berpakaian sunnah. Da'i salafi. Tapi berdakwah dengan dakwah yang seperti yang saya sebutkan. Apa itu? Berdalilkan dengan khilaf. Selama ada khilaf. Ulama ahlu sunnah mu'tabar. Diakui kesundiahannya. Maka jangan terlalu keras. Hah. Sekarang saya kasih contoh anda. Ulama Alusunnah berselisih tentang asma wa sifat. Ya. Imam An Nawawi Ibnu Hajar jatuh dalam mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sifat tangan ditakwilkan kekuasaan, sifat wajah ditakwilkan kemuliaan. Apa namanya ini? Ha? Penyimpangan. Ya. Apakah anda mengatakan orang-orang yang berselisih tafoodol? Silahkan karena selama ada ulama muktabar yang berpendapat dengannya maka boleh Anda berpendapat dengan itu jangan terlalu keras subhanallah aina ukul mana akal yang sehat mana ilmu yang hak para ulama keras dalam membantah orang-orang yang menyeleweng di atas asma wa sifat di atas akidah naam dan itu ucapan yang tidak benar. Adapun ulama yang tergelincir seperti Imam An-Nawawi bin Hajar diberi udur oleh para ulama karena ada sebabnya. Belum sampainya hadis, belum sampainya nasihat di zamannya. Ya. Barakallahu fikum sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan akidah. Itu mungkin sebagai manusia biasa karena ada sebab-sebab sehingga diberi udur Itu berdasarkan penelitian ulama. Ini juga kita tidak asal ngomong, tapi kita merujuk kepada ulama yang telah meneliti dari ulama terdahulu di zamannya beliau sampai di zaman kita sekarang. Kesimpulannya diberi udur Imam An Nawawi Ibnu Hajar dalam penyimpangan atau penyelewengan beliau mereka berdua dalam asma wa sifat. Nah barakalul fiqom. Dalam hal yang lain dalam fiqhi misalnya ya. Abu Hanifa misalnya berpendapat Al-Fatihah bukan rukun sholat Boleh tidak membaca Al-Fatihah sah sholatnya Hah? Oh tidak apa-apa Kau muslimin sholat tanpa Al-Fatihah Apakah begitu? Padahal fikih Tidak Kita wajib menjelaskan bahwa Pendapat Imam Abu Hanifa Dan orang-orang yang mengikuti dia Dari murid-muridnya adalah salah dan keliru Bertentangan dengan dalil ini dan ini Itu yang benar Tegas dan kita mentahdir Orang-orang yang mengatakan Solat boleh Tanpa membaca suratul fatiha Ini kita tidak mengatakan Ini ijtihadiyah Karena ini melanggar Nas nusus al-quran Dan sunnah yang jelas Ya Bukan ijtihadiyah Yang boleh Toleransi di dalamnya Naam itu perkara-perkara yang tidak ada dalil Tidak ada dalil yang Nas yang menyebutkannya Menjelaskannya Maka itu boleh kita katakan Masalah istihadiyah Yang boleh ditoleransi di dalamnya Nah sehingga Yang selalu berdalilkan Perselisihan-perselisihan ya Selama ada pendapat Maka tidak mengapa termasuk mengirim suratul fatihah Di kuburan Tidak nah, apa-apa Jangan terlalu keras. Kenapa? Ada ulama yang berpendapat. Ibnu Taimiyah misalnya. Nah. Boleh mengirimkan suratul Fatihah mayit yang ada di alam kubur. Subhanallah. Ya? Mana dalil? Mana dalil yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah yang kita kirim di alam kubur mayit itu sampai? Subhanallah. Justru yang ada adalah dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadith-hadith yang dijelaskan para ulama kita. Tidak sampai. Membaca Al-Quran di atas kuburan itu bid'ah. Ah. Ya. Mengkhususkan Yasin. Bid'ah. Ah. Nah, terputus seluruh amalan. Tidak sampai, Barakallahu Fikm. Yang ada adalah doa. Didoakan. Kita mendoakan mereka. Baik dalam sholat kita. Atau di dalam berdirinya kita, duduknya kita, kita doakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Bukan dengan cara mengirimkan suratul Fatihah. Ya, tidak sampai, tidak akan sampai barakallahu fikum. Dan itu pendapat yang benar ya, dan tidak ada dalil yang mengatakan itu sampai. Maka tidak boleh kita kemudian berdakwah bergampang-gampangan mengatakan jangan terlalu keras, kemudian itu adalah masalah ijtihadiyah, khilafiyah, ada ulama yang berpendapat dengannya. Tidak seperti itu dakwah sunnah, dakwah para ulama sunnah. Naam. Kemudian ikhwan fillah izakumullah yang ketujuh, wajibnya menjauhi hizbiah dan jamaah-jamaah. Jadi harus ada hubungan dengan ulama sunnah dengan dawabit, kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi secara global. Naam. Kemudian yang ketujuh, wajibnya menjauhi dari hizbiah dan jamaah-jamaah sirriyah. Jamaah-jamaah sirriyah ini jamaah-jamaah yang terselubung ya, seperti Ikhwanul Muslimin. Ah, Hizbut Tahrir, ada lagi sekarang uh, apa HTS, uh, Haya HA Tahrir Suria. Nah, HTS, Haya Tahrir Suria yang menggulingkan sekarang uh, Bashar al-Assad. Ya, yang dia adalah Syiah, ya, Syiah Nusairi. Ya, dan para ulama kita telah menjelaskan berbicara, Alhamdulillah. Anda mendengar khutbah Syekh Abu Abdillah la ya ada uh, kalam dari Syekhnya Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi ya dan masih yang lainnya. alhamdulillah bahwa Bashar al-Asad ini adalah Syiah ya Nusairi bahkan lebih parah daripada Syiah Rafidah. Naam. Ya. ya para ulama bersyukur dengan dia digulingkannya tetapi perlu dijelaskan ada subhat pengkaburan dari kelompok-kelompok Hizbiyah ini tadi memuji orang-orang yang menggulingkannya. Ah, ini dakwah yang tidak benar. Dia harus dijelaskan bahwa yang menggulingkannya adalah pemahaman Khawarij. Saudaranya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang semisalnya. Yang mendengar dengungkan khilafah-khilafah Islamiyah tetapi usul-usul syariat dilabrak, diremehkan prinsip-prinsip sunnah tidak ditegakkan. Subhanallah, sekadar khilafah, khilafah, khilafah, kadang-kadang pimpinan-pimpinan ini membodohi orang yang di bawahnya. Dia punya hubungan dengan Yahudi, dengan kufur, kufria, syirkiyat, tapi orang-orang yang di bawah ini tertipu, tidak tahu. Naudzubillah, dan ini pentingnya mengembalikan kepada siapa? Ahlil alam, kepada ulama. Kita harus merujuk kepada ulama dalam perkara-perkara kontemporer, nau waziil yang seperti ini perkara besar terkait dengan negara, terkait dengan presiden kepemimpinan wajib atas bimbingan para ulama sunnah. Maka dalam perkara ini silakan Anda mendengarkan ya, yang saya nukilkan tadi terkait dengan Syria atau Suria yaitu khutbah Jumat dari Syekh Abdul Lalah, kemudian kalam dari Syekh Hasan Muhammad bin Hadi dan juga ada bantahan dari Syekh Suleman Ar-Rohili. Naam daraka lakum ini penting ya untuk kita mengembalikan kepada ulama sunnah. Baik, sudah jam 12 kurang 7 menit. Subhanallah. Masih usul yang ketujuh, kaif. Okay. Nah, jadi wajib kita menjauhi kelompok-kelompok hizbiyah ini tadi dengan jenis-jenisnya, ya. Sekarang Bukan saja ikhwanul muslimin. Ya, ada turathiyun. Iyaw turath. Itu menyebar di Indonesia. Pimpinannya. Siapa? Abdul Rahman Abdul Khaliq. Di Kuwait. Ya, yang ditahdir oleh ulama, Bahkan ditabdi oleh ulama Yang mengikrarkan tauhid hakimiyah. Yang ujungnya kepada pemahaman khawarij. Waman lambiyahkum ima anzallallahu humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga pemerintah Indonesia. Pemerintah negara-negara Islam. Arab Saudi dikafirkan semuanya, halal, boleh dibom, boleh di apa, uh... dibunuh, ya, naudzubillah. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah secara kafah. Hah. Padahal mereka sendiri, pada diri mereka sendiri, dia tidak menegakkan usul-usul sunnah, tauhid saja tidak beres, sunnahnya tidak beres. Bagaimana dia menuntut orang lain bahkan mengkafirkan kaum Muslimin? Ini dakwanya Syed Kutub dalam kitabnya yang dibantu oleh para ulama tersirvi di dalam Quran dolalat kesesatan yang sangat banyak dipenuhi dengan kesesatan dalam akidah, dalam perkara sunnah dan seterusnya Barakalafikom. Nam, karena mereka merujuk kepada tokoh-tokoh yang seperti ini yang diwarisi oleh Hasan Al-Banna, Tokoh Ikhwanul Muslimin, kalau sekarang Yusuf Al-Karadawi. Mesir. Ya. Maka barakallahu fikum kelompok Yahuturath ditahdir. Mereka mengaku salafi, berpakaian salafi dan punya toko-toko di Arab Saudi, di seluruh dunia, di Indonesia. Banyak, ustaz-ustaznya banyak yang digelari dengan Turafiyun, pengikutnya Yahuturath yang diremehkan oleh dai-dai tadi itu. Cuman permasalahan berselisih Yahuturath berpecah-berpecah. Ini jamaah perpecahan. Menuduh Ahlussunnah Salafi sebagai jamaah Perpecahan, karena sebab berselisih dalam perkara Yahuturoh. Nah, ini dalil bahawa dia ini, ya, jahil terhadap manhaj. Nah, atau tidak paham tentang Yahuturoh. Ya, kalau paham maka perkaranya lebih lebih besar, madorotnya, kejelekannya. Juga sururia, Muhammad surur. Ini kelompok-kelompok kontemporer yang sekarang, pengikut surur Zainal Abidin. Ya, Muhammad surur Zainal Abidin yang bermukim di London, sana. Di negeri kufar. Ya, tetapi fatwanya seluruh dunia. Naam. Karena sallallahu al-assalam atau al-afiyah. Sebagian daidai sekarang punya hubungan dengan mereka. ya. Yang di media-media. Yang mengatasnamakan sunnah. Da'wah ini, da'wah ini, da'wah ini. Naam. Mereka punya hubungan. Dengan tokoh-tokoh turafi'in ini. Ulama-ulamanya. Ya. Punya hubungan. Dan juga ada kelompok haddadi. Mahmud al-haddad. Yang mengklaim ulama-ulama kita sebagai murji'ah. Imam Al-Albani dibilang Murji'ah. Ha? Karena mereka berkeyakinan bahwa Adamul uzur bir jahal. Orang yang jahil tidak dikasih uzur. Ya, sehingga pemerintah awamnya Indonesia, uzur tentang jahil terhadap perkara tauhid atau jatuh dalam kesyirikan kecil, ya, tidak dikasih uzur, dikafirkan semuanya. Sehingga orang yang memberi uzur dikatakan Murji'ah. Dituduhlah Syekh si bin Baz, Syekh si albani Murji'ah. Ini kelompok apa? Al-Haddadi hadidiyyin. Nah, 6. dan kelompok-kelompok yang semisalnya di zaman sekarang. Ya. Yang berpakaian sunnah yang menggembar-gemborkan sunnah. 6. Fa nasallallahu salamatul afiyah. Ya, maka wajib untuk kita menjauhkan diri dari mereka semuanya. Dari kelompok-kelompok hizbi ini tadi. Azan jam 12 lewat 10 ya. Sebenarnya saya ingin membacakan uh, keterangan beliau di prinsip yang ketujuh ini. Tapi qadarullah waktu 6. Nah, ini sangat bagus ya. Keterangan beliau Allahu a'lam bishawab, saya juga mau buang air kecil. Nah, darurat uh, bagaimana baiknya kita tutup mungkin sejenak bada Ba'adaduhur kita lanjutkan satu poin insyaAllah. Untuk usul yang ketujuh ini. Nah. Taib saya tutup dulu sementara. Ba'adaduhur kita lanjutkan insyaAllah. Sepuluh atau lima belas menit. Biiznillah. Taib. Subhanakallahumabihamdik. Syaduallailaila anta astaghfirullahaladzimu ilaik. Akhiru dawanan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.